la microfon este preotul Valeriu care va aduce, iubiți ascultători, programul I-140 din partea misiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții. Ne vom începe lecțiunea noastră de astăzi cu versetul 35, cel mai scurt verset din Scriptură. Mai înainte de aceasta însă, Permiteți-mi, vă rog frumos, să citesc un scurt pasaj dintr-o lucrare deosebit de importantă și de o mare valoare spirituală, așa după cum însuși Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române ne spune, din lucrările lui Sfântul Ioan Gură de Aur. Astfel, în colecția Părinți și Scriitori Bisericești numărul 23, cu titlul Sfântul Ioan Gură de Aur Scrieri, partea a a este vorba despre omiliile la Matei, Iată ce citim în omilia întâia, pagina 15. Gândește-te cât de rău am ajuns. Noi, care eram datori să viețuim atât de curat încât să nu mai fi avut nevoie de sfintele scripturi, ci în loc de hârtie să fi dat Duhului inimile noastre spre a scrie pe ele, am pierdut cinstea aceasta și am ajuns să avem nevoie de scrieri. Și cu toate acestea, nici de acest al doilea leac de Sfintele Scripturi nu ne-am folosit cum trebuie. Noi suntem de vină că am avut trebuință de Sfintele Scripturi și că n-am atras asupra inimilor noastre Harul Duhului. Gândește-te acum ce mare vină avem că nu voim să dobândim Harul Duhului nici după ce am primit ajutorul Sfintelor Scripturi, ba din potrivă. Disprețuim scripturile, socotindu-le zadarnice și fără de rost. Prin aceasta ne atrage mai mare o sândă. Dar ca să nu se întâmple asta, haideți să citim cu toată atenția cele scrise în Scripturi. Aici se încheie citatul. Iubiți ascultători, avertismentul acestui mare om al credinței Sfântul Ioan Gură de Aur care este socotit ca unul dintre stâlpii principali ai Bisericii Ortodoxe Române, este foarte serios. El merge până acolo și spune că nici n-ar fi trebuit să avem nevoie de scripturile acestea pe hârtie, ci ar fi trebuit ca să dăm Domnului inimile noastre și acolo să scrie legile lui în duhurile noastre, iar noi să ascultăm de ele. El spune însă că din pricina noastră Dumnezeu a fost nevoit, pentru că nu ne-a îngrăbit să-i dăm inimile noastre să scrie în ele, a fost nevoit să ni ne le scrie pe hârtie. Dar, spune Sfântul Ioan Gură de Aur, nici de acestea nu vrem să luăm seamă, ba din le nesocotim și le disprețuim. Pentru că avem avertizmentul acestui om, pentru că veni vorba, ai în casa ta iubite ascultător o Biblie, Iată că după părerea Sfântului acestuia nici nu ne trebuia Biblie scrisă, dar măcar scrisă pe hârtie. O ai? Și dacă o ai, o citești? Și dacă o citești, o împlinești? Nu uita! Dacă vrei să fii sătul, nu-i destul să ai pâine în casă, ci după ce ai pâine în casă trebuie să o iei, să o tai și să o mănânci, să o mesteci și să o înghiți să ajungă până în stomac stomacul să-și facă lucrarea lui de digerare și pe urmă să o trimeată transformată în trupul tău numai în felul acesta, pâinea care este în casă îți ajunge ție de folos. Cuvântul lui Dumnezeu, dacă-l ai în casă, mulți nu-l au, dar tu care-l ai în casă nu-i de ajuns că-l ai undeva pe raft. Trebuie să-l iei, să-l citești și să-l citești sub călăuzirea și puterea Duhului Cel Sfânt al lui Dumnezeu, după aceea să-l mesteci, adică să gândești la el, să-l înghiți, adică să te faci una cu el, să împlinești toate poruncile care ți le spune prin Domnul Hristos și abia atunci când cuvântul lui Dumnezeu va pătrunde în toate fibrele duhului tău, vei trăi, vei fi alimentat din el și vei putea să trăiești ca Domnul Hristos numai atunci îți este de folos. Iată de ce, iubiți ascultători! Tematica emisiunii creștine noastre de radio este exact studierea cuvântului lui Dumnezeu, pe care o facem de o bună bucată de vreme și cu voia și ajutorul lui Dumnezeu vom continua până acolo, până unde El ne va da ajutorul. Doamne Tată Ceresc, mulțumim că ne-ai lăsat cuvântul Tău scris, mulțumim foarte mult pentru Duhul Tău Cel Sfânt care ne iluminează, luminează, îl împuternicește și ne-L face să fie de folos și efectiv în viețile noastre binecuvintează te rugăm ascultarea mesajului care urmează cu un duh de supunere față de cuvântul tău și de împlinirea lui în viețile noastre, pentru binecuvântarea ta, pentru slava ta și fericirea noastră veșnică. Amin. minunate, arată azi Hristos și poți din el. Polos. Nu uita, nu uita, azi e mântuirea ta L-a pus, l-a pus, poate harul tău fi Stării nebănuite Poți fi prin Duhul Sfânt Și tu să fii ele, Cât cerul de lucruri minunate ți-arată azi, Hristos, și totuși poți din ele să n-ai niciun folos. Iubiți ascultători, Domnul să facă să avem toți folos din toate lucrurile minunate pe care ni le-a arătat, ni le arată și astăzi și ni le va mai arăta până când va găsi cu cale că suntem pregătiți să ne întâlnim cu El. Ne aflăm așadar la versetul 35 din Evanghelia după Ioan, de la capitolul 11, verset din care am avut deja o serie de gânduri. Acelor gânduri le adăugăm și pe cele de astăzi, pe care le vom citi în curând, urmate de celelalte versete, pe care prin voia și ajutorul lui Dumnezeu, cât și cu îngăduința dumneavoastră și bunăvoința dumneavoastră, le vom parcurge împreună. Versetul 35, deci, este cel mai scurt verset de la capitolul 11 din Ioan, este cel mai scurt verset din Scriptură. Iisus plângea. Ne aflăm în drum spre mormântul lui Lazar, unde Domnul Iisus era dus de către Marta, Maria și cei care îi însoțeau să îl cheme pe Lazar din mormânt din nou la viață. Când Domnul Iisus a văzut durerea Mariei, Lacrimile ei și ale celor din jur s-a tulburat în sine și, mișcat până la lacrimi, plângea. El, creatorul lumii, făcut om, cine poate să înțeleagă această taină? Iată-l plângând împreună cu cei care plâng. Câtă mângâiere se află în acest verset, pentru toate inimile, care, dintr-un motiv sau altul, plâng. Isus plânge cu ei. Lacrima este prietena celor ce sufăr în tăcere. Lacrima este semnul celei mai adânci iubirii. Nenorocirea de a nu putea să plângi este una din cele mai crude și mai chinuitoare stări în marele dureri, spunea un înțelept. Iisus plângea. El a plâns de multe ori cât timp a fost pe pământ. Când s-a apropiat de cetate și a văzut-o, scrie la Luca 19, Iisus a plâns pentru ea. Iubitul meu, ce face el când se apropie de tine? Mântuitorul nostru a simțit adânc omul căzut în durere, în îndoială, în păcat și în moarte. Nu trecea ușor pe lângă oameni, ci căuta să le facă bine la toți. El a plâns pentru durerea omului, pentru păcatul lui, dar n-a plâns niciodată pentru sine, pentru durerea sa sau în fața vrăjmașului. El și-a unit lacrimile, cu lacrimile iubiților Lui zdrobiți de durere. Iisus plângea. Lacrimile Domnului Iisus sfințesc lacrimile pocăinței noastre și apoi ni le șterg cu mângâieri veșnice. În lacrimile scumpului nostru mântuitor este nădejdea învierii și a vieții noastre veșnice și fericite. Binecuvântat să fie în numele lui, în veci de veci. În versetul următor, la versetul 36, iudeii, când au văzut pe Domnul Isus plângând, au zis: Iată cât îl iubea de mult! O dinioară, Dumnezeu a zis prin gura prorocului la Isaia 15: Îmi plânge inima pentru Moab. Cine era Moab? Moab era un popor idolatru care se lupta împotriva poporului lui Dumnezeu, deci un vrăjmaș al lui Dumnezeu. Cu toate acestea, moabiții erau făpturile lui Dumnezeu, erau urmașii lui Adam, erau păcătoși cuprinși în harul și în dragostea lui Dumnezeu, pentru mântuirea cărora a fost rânduit fiul lui Dumnezeu ca el de jertfă înainte de veșnicii. Din dragoste plângea Dumnezeu pentru Moab. Vrăjmașul lui. Din dragoste, Dumnezeu a plâns pentru întreaga omenire și în această dragoste a trimis pe fiul său să moară pentru mântuirea ei. Dacă pentru vrăjmașii săi a plâns Dumnezeu, cu cât mai îndreptățit este plânsul pentru prietenii săi. Lazar, așa cum se vede tot la Ioan 11, la versetul 11, era prietenul Domnului Isus. Cum să nu-și arate el, mântuitorul tuturor oamenilor, dragostea prin lacrimi față de cel pe care îl iubea atât de mult? Atunci iudeii au zis, iată cât te iubea de mult. Iudeii au înțeles mai bine dragostea Domnului Isus față de Lazar prin lacrimile care se prelingeau pe obrajii lui Dumnezeiești. În adevăr, lacrimile sunt semnul cel mai vădit, al celei mai profunde și mai fierbinți iubiri. Ele sunt ca o ploaie binecuvântată, care face să rodească în belșugat ogorul inimilor. Nimic din cer, de pe pământ și de sub pământ n-ar fi putut arăta mai limpede, mai cu foc și de săvârșit dragostea Domnului Sus, față de făptura căzută în robia păcatului și a morții, ca lacrimile care izvorau. Din ochii lui Sfinți. Cât te iubea de mult! Atât de mult încât inima lui Dumnezească gemea, și ochii lui Sfinți vărsau și roaie de lacrimi. Aici se arată în limpezimea și frumusețea, deosebirea dintre ceea ce s-a petrecut pe Muntele Sinai, legea dreptății Dumnezești și harul coborât prin jertfa Domnului Isus de pe Golgota, dragostea lui Dumnezeu întrupată. Binecuvântată fie în veci dragostea lui Dumnezeu, care a plâns pentru făptura lui căzută și care s-a jertfit pentru mântuirea și fericirea ei veșnică. Amin. În versetul 37, unii dintre ei, dintre iudei, au zis, el care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Din cuvintele acestea ale iudeilor, pare să se înțeleagă că este vorba de un reproș adus Domnului Isus pentru întârzierea lui ca să scape prietenul de la moarte. Ei nu puteau să priceapă gândul lui Dumnezeu cu privire la mântuirea omenirii, ci vedeau un marele învățător numai pe unul care putea să întârzie mai mult ziua morții, vindecându-l pe om. Dar ei nu vedeau pe el care avea puterea biruitoare asupra morții, ca avea puterea de a scoate chiar din moarte pe om. Ei nu vedeau un Domnul Iisus pe Fiul lui Dumnezeu care poate porunci morții, de aceea, el, pentru ca să arate limpede tuturor cine este, i-a dus pe toți la mormântul lui Lazar. Aici și-a arătat din plin și dragostea față de prietenul lui, cât și puterea sa nemărginită asupra morții. Când Domnul Iisus nu răspunde unei rugăciuni pe care i o facem și nu ne scapă dintr-o nevoie în felul cum gândim noi, să știm atunci că El are ceva mai bun să ne dea, să crede în tărie lucrurile acesta. Deci iudeii aduceau acest reproș Domnului Isus, El care a deschis ochii orbului nu putea face ca nici omul acesta să nu moară? Domnul Isus are toată puterea în cer și pe pământ. Pentru el nimic nu-i prea greu. Să ne încredem de plin în El și dacă voia Lui este să se schimbe ceva în viața noastră de suferință, atunci se schimbă. Dar dacă voia Lui este să rămânem așa, adică în încercarea în care am intrat, înseamnă că așa este mai bine. El are în vedere totdeauna pentru noi binele cel mai mare. La versetul 38 citim din nou despre Domnul Isus. Să fim cu multă luare aminte. Iisus s-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Moartea nu e ceva simplu, ci ea este o realitate crudă care face să se cutremure chiar Domnul Iisus, stăpânul vieții. Cu toată dreptatea Duhul Sfânt o numește Împăratul Spaimelor în cartea lui Iov. Domnul Isus s-a înfiorat în sine din pricina morții, dar nu s-a temut de ea, ci a mers neabătut spre ceea ce îi era pus înainte, biruind moartea prin moarte. Așa trebuie să fie și adevăratul creștin, curajos în fața morții, chiar dacă trupul trebuie să se supune ei. Zice Sfântul Nil Sinaitul, așteaptă moartea, dar nu te teme de ea. Adevărat scrie și Sfântul Ioan Gure de Aur, noi ne temem de moarte fiindcă trăim în neglijență și nu avem o conștiință curată. Da, aceia care s-au temut de moartea păcatului nu se vor mai teme de moartea trupului. Un om al lui Dumnezeu, vestitul CHM, spune așa, Moartea pentru drepți și păcătoși nu este nimic altceva decât ceea ce a fost Marea Roșie pentru israeliți și egipteni. Pentru cei din tâi a fost trecerea spre țara Făgăduinței, deci pentru Israel, iar pentru cei din urmă, pentru egipteni, a fost o pricină de pierzare. Cine trăiește cu scopul ca să trăiască veșnic, acela nu se teme de moarte. Iisus, deci... S-a înfiorat din nou în sine și s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră la intrarea căreia era așezată o piatră. Domnul Isus Hristos s-a dus la mormânt nu ca un simplu vizitator. El nu făcea vizite la morminte și nici pe nu i-a învățat să facă așa ceva, ci s-a dus acolo pentru ca să facă o lucrare și anume lucrarea învierii celui care se afla în mormânt. Unde vine Hristos, moartea nu mai este moarte, mormântul nu mai este altceva decât locul unde strălucește în toată splendoarea slava lui Dumnezeu. El nu a venit la mormânt ca să plângă pe Lazar, nici să-și amintească faptele lui din trecut, ci să-l învieze și prin înviere slava lui Dumnezeu să se înalțe desăvârșit. Avem noi ceva de învățat de aici? Fericiți vom fi dacă, aflând adevărul, ne supunem lui în întregime. Să nu mergem nicăieri, unde n-ar avea un câștig viața cea nouă din Hristos, unde slava lui Dumnezeu n-ar putea fi înălțată mai mult, unde adevărul cuvântului său scris n-ar pătrunde mai adânc în inimii. Să ne ferim de pagube duhovnicești, pentru că valorile pierdute nu se mai pot afla. Cum să mai afli timpul pierdut? Deci Isus s-a dus la mormânt. Mormântul era o peșteră, la intrarea căreia era așezată o piatră. Când un prieten sau un frate au ajuns duhovnicește vorbind într-un mormânt, adică într-o stare de moarte și împietrire din cauza unui păcat sau a unui duh străin, cum ar fi duhul de partidă, când deci un frate a ajuns în starea aceasta, să nu mergem la cel mormânt decât cu scopul învierii și să fim însoțiți de Domnul Isus, ca nu cumva să ne primeștiim și noi viața noastră. Iată deci, cuvântul lui Dumnezeu ne-a vorbit și astăzi, ferice de noi dacă îl primim și îl împrimim. La versetul 39, Domnul Isus intră în acțiune. Citim. Dați piatra la o parte, a zis Isus. Marta, sora mortului, i-a zis. Doamne, miroase greu, căci este mort de patru zile. În marea și dumnezeiasca lucrarea Domnului Isus de învierea omului din moartea păcatului, este o parte pe care trebuie să o facă omul o piedică pe care el trebuie să dea la o parte, fără partea pe care omul trebuie să o facă, Domnul Isus nu-și face lucrarea, nu e bine să o facă. Una din piedicile care stau în fața Domnului Isus este o piatră care stă la ușa mormântului în care zace mortul în păcat și aceasta este lepădarea de sine și de tot ce are. Cuvântul ne arată la Luca 9,23. Dacă voiește cineva să vină după mine... Eu sunt viață, spune Domnul Isus, să se lepede de sine. Sau tot la Luca la 14.33, tot așa oricine dintre voi care nu se leapădă de tot ce are, nu poate fi ucenicul meu. O mântuire care este dată omului cu forța nu este mântuire, ci este robie. Domnul Isus are puterea să mântuiască pe om și fără voința lui. Are puterea să dea la o parte orice piatră care stă în cale, dar nu face acest lucru, pentru că orice lucrare bazată pe forță nu durează. Dumnezeu respectă această lege pentru că El ne-a făcut ființe libere. Dați piatra la o parte, a spus Isus, Frații mei, să ne facem partea noastră când este vorba de lucrarea Domnului Isus pe pământ, ca să poată și el să-și facă partea lui în lucrare. Dacă iudeii n-ar fi împlinit porunca Mântuitorului, dați piatra la o parte, el n-ar fi zis, Lazare, vino afară! Să nu împiedicăm pe Domnul în lucrarea lui prin faptul că noi nu împlinim partea care ne-a poruncit el să o împlinim. Tot ceea ce nu face parte din izvorul vieții, tot ceea ce nu poartă cete adevărului Dumnezeesc, tot ceea ce nu miroase ar dragoste de sus din cer, totul este piatră pusă în care a vieții pe care Domnul Isus vrea să o dea omului. Deci trebuie dată la o parte ca Domnul Isus să poată da omului viața cea nouă și minunată din cer. Citim deci aici că Marta, sora mortului, a zis, Doamne, miroase greu că este mort de patru zile. Marta vroia să cruțe pe Domnul Isus și pe cei prezenți de o impresie respingătoare pe care ar fi produs-o vederea cadavrului. Morții răspândesc miros urât și primejdios vieții, dar cel mai respingător și mai greu miros îl răspândește păcatul, mortul în păcat. Aceasta infectează mediul înconjurător cu iuțeală mare, de aceea trebuie pază bună. Domnul Isus este adăpostul nostru. Dacă suntem ascunși în el, mirosul mortului în păcat nu ne mai poate primește viața. În versetul 40, Domnul Isus dă un răspuns martei, care a venit cu sugestia să nu-l mai dea piatra la o parte ca să nu miroase greu. Citim versetul 40, Iisus i-a zis, nu ți-am spus că dacă vei crede, vei vedea slava lui Dumnezeu? Vai, câte ne-a spus și nouă Domnul Iisus și ce ușor și repede le-am uitat. N-are el dreptate Sfântul Ioan Gure de Aur când spune că din pricina noastră, din pricina acestei uitări, a trebuit să ne le scrie pe hârtie? Și totuși de multe ori uităm și ce ne-a scris pe hârtie în Scriptură. Credința se naște, crește și lucrează în om numai prin cuvântul Domnului Isus, Dar dacă acest cuvânt este uitat, îndată își face loc necredința sau o stare de nepăsare față de cele cerești. Oamenii în lume vor să vadă mai întâi și apoi să creadă. Lucrurile însă stau invers. Întâi auzirea cuvântului lui Dumnezeu și apoi vine credința, cum ne spune Pavel la Roman 10. Numai printr-o prospătare necurmată și personală a cuvântului lui Dumnezeu, adică prin citire și adâncire zilnică, ne păstrăm o credință vie, mereu crescândă, puternică și roditoare în viața noastră. Și dacă noi suntem plini de credință, vom putea ajuta și pe semenii noștri să vină la credință și să alerge pe calea ei. Credința este ca o ființă, care trăiește, crește și lucrează numai prin cuvântul lui Dumnezeu. Este ca o plantă care trebuie odată zilnic cu apa cuvântului lui Dumnezeu. Iată ce spune marele om al credinței George Müller: Mai mult exercițiu al credinței, mai multă așteptare răbdătoare și rezultatul va fi binecuvântare de plină binecuvântare. Asta am constatat-o de sute de ori și mi-am spus mie însumi, dășduiește în Domnul. Iubiți ascultători, să ne dășduim în Domnul, să ne facem partea noastră, să dăm la o parte piatra, să dăm la o parte părerile noastre, să alergăm la cuvântul lui, să-l primim așa cum este și el nu va întârzia să ne binecuvinteze, să ne învieze la o viață nouă. Și acum, iubiți ascultători, în încheierea programului I-140 din partea emisiunii creștine de radio Evanghelia Lumina Vieții, doresc să dau citire unui psalm, psalmului 1, dintr-o lucrare intitulată Psaltirea în versuri. Este semnată de Vasile Militaru, o lucrare în care a versificat toți psalmii, dând citire psalmului 1, care astfel glăsuiește. Fericit bărbatul care binele de rău alege și n-ascultă niciodată sfatul celor fără lege. Fericit cel ce pe drumul păcătoșilor un pas n-a făcut și niciodată n-are pe acel drum popas, ci pe căile luminii a lui suflet stă mereu, adâncind mereu cu mintea legile lui Dumnezeu, că acela e ca pomul cel sădit lângă izvoare, Adăpat de ape limpez mângâiat mereu de soare, ale cărui ramuri pline își dau roadele la vreme, iar frunzișul niciodată de-a fi veșted nu se teme. Dar neligiuiții lumii n-au asemeni hari, ci sunt totdeauna cum e pleava ce se spulberă la vânt. Drept aceea când veniva judecata cea din urmă nu va sta cu drepți alături păcătoasa lumii turmă, ci... Pe drumuri osebite apucavor pe alt vad, drepții moștenindu-și raiul, păcătoșii negrul iad. Că știută este calea drepților lui Dumnezeu, și pierzarea soarbe pe drumul păcătoșilor mereu. Doamne Dumnezeule, vă te rugăm ca, ascultând învățăturile cuvântului Tău, prin nașterea din nou, prin pocăință, să facem parte din ceata celor drepți care vom împărăți cu Tine pentru toată veșnicia. Amin.